Студія Калідор презентує Класика Нуару на нашому каналі Корнел Вулріч під псевдонімом Вільям Айріш Строк минає на світанку Одна хвилина на шосту Їдучи у таксі, він обмірковував Гоумзів хитрий маневр. Той боявся пастки, і аби уникнути її, примусив його перейти звідти, звідки він телефонував до нічного кафе. Відтак і собі під'їхав туди, і нишком роздивився його крізь вікно. І все ж таки він не був цілком певний, що Квін сам, хоч усе начебто говорило за те. Отож, і призначив йому зустріч у третьому місці. У такий спосіб він дістав змогу приїхати туди раніше і пересвідчити, що йому нічого не загрожує. Якби Квін і мав спільників... Йому довелось би розставляти їх просто перед очима у своєї жертви. Таксі довезло його до 51-ї вулиці за 5-6 хвилин, не більше. Бар Оуена скидався на ті старомодні нічні клуби, які існували зо три десятки років тому. Він містився на першому поверсі великого кам'яного будинку, а вхід був через підвал. Над дверима висіла Неонова вивізка, але година, у котрій мали зачиняти бар, уже давно минула, і через те вивіска не світилася. Майже усі відвідувачі вже порозходилися. Так він, вискочив із таксі і зайшов. Йому було все одно. У невеличкому відділку обличчям до дверей сидів на самоті якийсь чоловік. Волосся в нього на скронях було сиве, а окуляри без оправи надавали йому іще поважнішого вигляду. Надто поважного, аби сидіти отак самому десь о п'ятій годині ранку. Перед ним стояв повний келег і він злегенька притримував його рукою. Такий самий келих стояв навпроти. Коли у дверях з'явився Квін, чоловік за столиком зробив йому ледь помітний знак рукою. Квін підійшов, спинився і поглянув на нього. Той сидів, дивлячись ізнизу вгору. Якусь мить обидва мовчали. Чоловік за столиком заговорив перший. «Ви квін, коли не помиляюся?» «Я квін, а ви Гоумс?» «Скільки ви винні за таксі?» – не відповідаючи промовив чоловік. «Шістдесят центів. От гроші». Він викотив монети з долоні, наче то були краплі якоїсь рідини. Квін вийшов до таксі і зараз вже повернувся. Гоумс вказав йому на стілець. «Сідайте». Квін невпевнено сів, присунувши стільця в притул до столу далі від стіни. Вони знову подивились один на одного. Молодик, років двадцяти п'яти, і доходжалий добродій, котрому були усі п'ятдесят, а може і більше. Гомс був досвідченіший. Це виявилося майже від самого початку. Він став господарем ситуації, навіть тієї ситуації, що складалася далеко не на його користь. Дали бі, ніякі чесноти не можуть замінити життєвого досвіду. «Випийте!» – сказав він. «Я мусив замовити наперед, аби мені дозволили тут застатися. Бар уже зачинений». Кумедна річ. А що, як він насипав чогось у келих? Це було б наче на початку століття у фільмах чи романах. Гум звидно вгадав його думку. «Візьміть мій!» – мовив він спокійно. – Я іще не пив. Він взяв килих, що стояв перед Квіном, і надпив із нього. – Ну, то коли ж ви заговорите? – запитав насмішкуватим тоном. Квін оглядівся довкола. Не те місце, щоб тут його злапати. То ти з ним нічого не вдієш. Не треба було давати йому права вибору. І знову Гоумс ніби прочитав його думки. Хочете піти звідси? То, може, сядемо в машину, га? А я не знав, що ви маєте машину. Чого ж ви тоді не заїхали по мене відразу, а змусили гасати туди-сюди? Хотів спершу дещо про вас дізнатися промовив загадковим тоном Гоумс. «І досі нічого не знаєш», – зловтішно подумав Квін. Гоумс допив свій келих, підвівся і, знявши із кілка сірого капелюха, надяг його дбайливо і ретельно, наче був на діловому сніданку десь серед дня, а не на вимушеному побаченні майже перед ранком. У капелюсі він мав не такий поважний вигляд, але різниця не вельми впадала у око. Однаково то був статечний і пихатий добродій, бізнесмен з голови до п'ят. Він рушив до дверей, усе так само впевнено тримаючи у руках невидимі вішки ситуації. Квін також підвівся. Рушив слідом за ним, полишивши свій келих незайманим. Тоді озирнувся на столик. «Може, все-таки випити? Це мене трохи збадьорить», – подумав він. «А то всередині немов порожне чаяка». Він повернувся до столика, двома ковтками спорожнив свій келих і рушив за гомзом. Йому одразу ж відбуло снаги, і він відчув, що готовий, відчув, що тепер не схибить. Машина стояла неподалік від входу. Голмс уже стояв біля неї. «Я не мав наміру квапити вас», – гречно мовив він. Квін дав йому зрушити машину з місця, а тоді вимогливо запитав. «І куди це ви їдете?» «Просто трохи покатаємось». Я подумав, що незручно розмовляти, коли машина стоїть біля тротуару о такій порі. «Так і дивись, що надійде якийсь поліцей і почне стромляти носа». «Ну то й що?» – не вгавав Квін. Гоумс посміхнувся сам до себе так... Немов побачив на дорозі попереду щось смішне. Хоча там нічого не було, окрім звичайнісінького асфальту. Машина мчала на захід. Обидва мовчали. Квін подумав. Нехай починає перший. Чого це я маю полегшувати йому розмову? Він мусить сам її розпочати так чи інак. Це гра а у моїх руках карти, що ведуть до тюрми або до страти. Принаймні, так воно має бути. Хоч би що собі думав у цей час Гоумс, на його обличчі це не відбивалося. Він повернув на північ, на 60-ту вулицю. Вони проїхали її, тоді навмання повернули на схід. Усе робилося навмання. Квін міг здогадатися про це із того, як рвучко Гоумс обертав кермо останньої миті. Вони проїхали на упростець приблизно до п'ятої авеню, відтак знову повернули на північ. Гомс, як видно, щось таки надумав і поїхав вулицею, що впиралася у схил біля мосту через Істрівер. Вони під'їхали до самого краю, майже до води. Ніякої огорожі там не було, просто такий собі ніби причал, що нависав над темною поверхною ріки. Машина спинилася тільки тоді, коли передні шини її ткнулися у незеньку кам'яну приступку. Квін мовчав. Він думав, «Гра, яку ти затіяв, це двобій, і нас таки двоє». Гоумс вимкнув мотор і загасив фари. Із води зникли мерехтливі блискітки, Проте залишився вогкий дух річки, та ще раз по раз долинало уривчасте хлипання. немов десь плакала маленька дитина. «Мало не заїхали у річку, еге. Ага. Та в мене добрі, Гальма. Ви не злякалися, ні?» «Ні, не злякався», – спокійно відказав квін. «А що, мені є чого лякатися?» Гумс трохи схилив голову. «Чому ви дивитеся на годинник?» «Хочу прикинути, скільки часу минуло відтоді, як ми зустрілися із вами у барі». «Хвилин двадцять», – сказав Квін. «І усе вже мало б скінчитися». «Так воно й буде. Чек при вас? Скільки ви за нього хочете?» «Щось не так», – подумав Квін. «Я повівся десь неправильно, у чомусь схибив». Дивно, як це він зміг так повернути розмову. Гум сторкнувся пальцем перенісся, нахилився вперед і зашорудів якимось папірцем під самим кермом. «Ось двісті доларів», – сказав він. «Давайте чек». Квін нічого не відповів. Голмс обернувся і поглянув на нього. Двісті п'ятдеся. Квін мовчав. «Гаразд! Скільки ви хочете? Квін заговорив повільно і тихо. Тепер була його черга ходити. А чому ви думаєте, що я хочу за нього. Гроші. Гоумс допитливо глянув на нього. «Я хочу за нього. Ось що!» – продовжував Квін. «Отримати від вас письмове зізнання про те, що ви сьогодні вночі вбили Стівена Грейвза. Якщо я його не отримую, то я і вас, і Чек, обох, доправлю у поліцію». Гомзова з підня щелепа силувалася зімкнутися із верхньою, але то було намарно. Ні, постривайте, затинаючись, повторював він. Ні, ні. Постривайте. Ви були там цієї ночі, містере Гомзе. І раптом щелепи Гомза міцно зімкнулися. Так міцно, що крізь них не могло вихопитись ані слова. «Він лежить там мертвий», – продовжував Квін. «І це вчинили ви». «Невже ви дійсно повірили, що цей чек їздив по місту у таксі, і я там його знайшов?» «Невже ви так думаєте?» «Там, де я його знайшов, лежав труп Стівена Грейвза». «Ви брешете!» «Ви хочете упіймати мене на тому, чого аж ніяк не можете знати? Я там був». «Що? Ви були там? Брешете!» Ви з ним сиділи один навпроти одного у шкіряних кріслах у кімнаті на другому поверсі у кабінеті. Він налив собі випити, але вас не пригостив. Потім запалив сигару, а вам не запропонував. Ви запалили свою і зжували її на шмаття. Можу навіть сказати вам, якої марки була та сигара. Корона. Скажу вам навіть, як ви були вбранні У брунатний костюм. Ідучи на побачення зі мною, ви вдягли сірий костюм, але тоді на вас був брунатний. І на лівому рукаві вам бракує гудзика на тому костюмі. Не треба хапатися за задню кишеню. Ну то що? Я брешу. Тепер ви вірите, що я там був. Вірите, що бачив його мертвого і знаю, що це ви його вбили. Гомс мовчав, тільки знову похилив голову. Нема чого дивитися на годинника. Він вас не врятує. Нарешті Гомс обізвався. Помиляєтеся. Мій годинник мене врятує. Ви ще хлопчисько, ось що я вам скажу. Боже мій, мені вас аж трохи шкода. Не думав я, що ви настільки молодий, коли розмовляв із вами по телефону. Квін закліпав очима. Що там? Щось не гаразд із очима, так? Якісь там ніби кола, правда, немов великі мильні бульбашки. Отож бо. Що ото бо? Ви надто багато балакали і договорилися до загину. Якби ви тримали язика за зубами, я і справді повірив би, що ви знайшли цей чек у таксі. Ви заснули б у мене в машині. А години за дві прокинулись би на березі річки, отут таки, без щека, але цілий здоровий, і, можливо, навіть із десяткою у кишені. Що, голова важкувата, не тримається на в'язах, геш, весь час донизу хилиться, не мов кам'яна, правда ж? Квін тицнув себе у підборіддя, голова відкинулася назад. Гоус по-батьківськи посміхнувся. Якби ви випили зі свого келиха, нічого б не сталося. Все було б гаразд. Ви були обачливий, але не досить. Узяли не свій келиха мій. А я шахіст. Ви ж, мабуть, ні. Грати у шахи це значить розгадати хід супротивника і ще до того, як він його зробить. Він помовчав і знову подивився на Квіна. Що? Краватка тисне? А вже ж, а вже ж, вузол, розірвіть комір, отак. Та від цього вам не полегшало, правда? Нічим не можу зарадити. «Ви заснете тут у машині, а потім гулькнете у річку, так що од вас і сліду не зостанеться. А перед тим я заберу у вас чек, не втішайтеся, я знайду його, адже він у вас тут. Ви не прийшли б, якби не мали його при собі. Певне сховали у черевик, а геш?» Адже це якраз те місце, що його таке хлопча, як ви, має за надійний сховок. Квін одхилився від спинки сидіння і став намацувати ручку дверцят, але тут таки втратив рівновагу. Гомс схопив його за барки і відтяг назад. І куди б то я пхався? Якби навіть ви змогли вилізти, то однаково не втрималися б на ногах. Упали б на землю, ото й все. Квінова нога іще раз чи два сіпнулася, намагаючись підвести тіло. Гоумс крутнув ручку і спустив бічне віконце. Хочете розбити скло, але уже немає на це сили, так? Раптом він обернувся. І схопив Квіна за руку. А це що таке? Ха, столовий ніж? Та яка ж із нього користь? Він викинув ніж у вікно. Чули, як булькнуло? Там попереду вода. Ота темна смужка над радіатором, бачите? Він відхилився вбік і німовче чогось дожидав. Ну що? Тепер уже й поворухнутися важко. Отожбо, ледве руку підводите, наче хочете відігнати комара. Оце, це, мабуть, і все, що ви можете іще вдіяти. І все ж таки я дізнався, подумав крізь туман Квін. Я таки мав слушність, тільки тепер уже надто пізно. «Нічого не вийде у вас, шановний!» Прогудів він, наче крізь сон, і голова його востаннє впала на груди. Рудів знає про все. Нас двоє. Я не сам. Тож тепер вам гаплик. Двадцять хвилина на шосту. Руді стояла у темряві стінної шафи, зв'язана та безпорадна. Тепер їм уже ніяк не встигнути до автобуса. Бідолашний Квін, він чекатиме на неї там, у Грейвзовому будинку, в товаристві Марця, аж доки не настане день і хтось поткнеться туди. Відразу ж щиниться галас, його заарештують. І на цьому все скінчиться. Йому ніколи не стане сили здолати це місто. Зрештою, ані ця жінка, ані її спільник не лишили нічого такого, що могло б їх викрити. Нічого й схожого на зламаний сейф, слід, що його по собі залишив квін, та, звісно ж, перебування у будинку із мертвим. І нехай потім вона звинувачує їх скільки завгодно, якщо, звісно ж, залишиться живою. Однак усе це буде даремно. Її слову ніхто не повірить. Спливали неоціненні хвилини. Хвилини, що їх можна було б порівняти хіба із з краплинами крові і серця. Певне, тепер уже пів на шосту. За десять хвилин вони із Квіном мали податися на автобусну станцію. Тепер цього не буде. Та й хіба вона не знала? Нью-Йорк – ця істота. Ця жахлива багатолика потвора усе одно їх перехитрує. Він завжди бере гору, адже вони всього всього. Хлопець і дівчина із невеличкого містечка. Хіба можуть вони змагатися із таким ворогом? Квіна посадять на електричний стілець, а вона назавжди залишиться грубою і злою найманою партнеркою у дансингу, у закладі, що скидається радше на заводський конвейер, аніж місце для розваг. Назавжди. Без мрій, без сподівань і без надії. Спливали неоціненні хвилини. Хвилини, що їх не можна було уже зупинити. Нараз двері до кімнати відчинилися, і хтось увійшов. У свідомості Руді блискавкою сяйнула нестямна надія. Ось воно, щасливий кінець, як... Як у романі чи кінофільмі, хтось прийшов, щоб врятувати її останньої миті. Може, п'яничка черговий надумав подивитися, чи не сталося чого, бо зауважив, що вона не вийшла разом із тими двома. Чи може, може це навіть Квін, котрого привело сюди незбагненне шосте чуття. Але ось почувся голос, хрипкий від люті. І усі її сподівання розвіялися вмить. Це був Гріф, спільник Джоан Брістоль. Вони повернулися, аби порішити її тут таки на місці. «Чому ти не подумала про це раніше, дурепо?» – кричав він. «Тові що, гузду забракло?» «Зараз, зараз я усе із неї витрошу!» Дещо із погрозою, але таки трохи перелякано промовила Джоан Брістоль. Я б ще тоді про все дізналась, аби ти не вийшов із ванної так скоро. Адже щось таки її напоумило. Звідки вона могла взяти мою адресу? Дверця та шафи розчахнулись, і Руді на хвильку приплющила очі, засвіплене яскравим світлом. Вона відчула, як послабли пути, котрими її було припнуто до стіни. Її витягли із шафи і шарпнули рушника із рота, щоб вона могла говорити. «Спробуй мені тільки крикни, та я так тобі зацілю!» – пригрозила Джоан Брістоль і звела руку. Та Руді не могла кричати, хоч би навіть і хотіла. Джоан ухопила її за волосся і смикнула голову назад. «Ну, тільки не крути! Ти ось що мені скажи! Як ти дізналася про мене? Звідки вивідала, де я живу? Я рватиму на тобі волосся, аж доки не скажеш усю правду!» Руді відповіла здавленим, але твердим голосом. «Ви загубили там рахунок за готель!» Я знайшла його у кімнаті, де лежав Грейвс. Удар. Вона почула такий звук, не наче паперовий мішечок із водою впав із третього поверху. Але вдарили не її. Вдарили Джоан. "Ач ти?" хрипів люто Гриф. "Так я й знав, що ти утнеш якусь дурницю. Було б іще залишити у нього в кишені свою візитівку. Це одне й те ж саме." «Вона бреше!» – виреснула Джоан Брістоль. Одна її щока поволі багровіла, немов вкриваючись екземою. «І я, ладна, заприсягтися, що бачила його у своїй сумочці, коли повернулася сюди». «Ти виймала рахунок із сумки? Показувала йому? Каже, виймала?» «Та вже ж виймала. Ти ж сам знаєш, ми вирішили, що я покажу йому, як мені потрібні гроші. Але я поклала його назад, Гріфе, принесла його сюди!» Руді похитала головою. «Мабуть, він у вас випав. Рахунок на 17,89 доларів центів. А центів. На ньому написано чорнилом «прострочений». І навіть номер кімнати є». Гріф смикнув Руді за волосся. «Ти принесла його сюди? Що ти з ним зробила? Де він?» «Я залишила його там, де він лежав. Я боялася щось щіпати і залишила усе, як було». Джоан підступила ближче. «Не вір їй! Вона могла забрати його з собою! Обшукай її!» «Краще сама обшукуй!» «Ти ліпше знаєш, де ви, жінки, щось ховаєте!» Руки Джоан почали швидко і ретельно обмацувати Руді, не минаючи ані дюйма. Ноги Руді були зв'язані до купи. Рахунок лежав у панчосі із внутрішнього боку ноги. Джоан же обмацала панчохи іззовні. «При ній рахунку немає!» «Тоді мусимо їхати туди і забрати його! Не можна, щоб він там залишився. Це нас викаже! Через тебе, дурепо!» «Завжди нагріфе!» – швидко промовила Джоан Брістоль, ледь розстеляючи в уста, але Руді таки почула. «Давай візьмемо її із собою і залишимо там разом із ним. Зробимо все так, щоб скидалося, ніби це вона сама!» Вона мотнула головою в бік Руді і провадила далі іще тихіше, та Руді однаково почула, бо все у ній було напружене до краю. «Ти зможеш зробити те, що хотів від самого початку, але не тут, а там, і нехай вони тоді спробують розплутати цю справу, а ми лишимося осторонь». Гріф із хвилину розмірковував. Його очі палали. Джан продовжувала переконувати. «Це єдина рада, Гріфе. Вони подумають, що це вчинила вона, а потім заподіяла смерті собі». Зрештою він кивнув. «Гаразд. Тільки треба буде провести її повз чергового, так? вона п'яна, розумієш? І доведеться її підтримувати». Я таки змушу його вийти з-за стійки, як казав спершу, а ми, ми ніби просто проведжаємо її додому, оце і усе. Рук не чіпай, нехай будуть, як є. А ноги розв'яжи, аби вона могла йти». Джоан Брістоль узяла своє пальто і накинула на плечі Руді, сховавши зв'язані руки. «Зніми її з шиї рушника!» – порадив Гріф. «На, візьми!» Він передав жінці щось чорне із металевим полиском. «Певно, саме із цього револьвера було вбито Грейвза», – подумала відсторонено Руді. Револьвер опинився під пальтом, і ліва рука Джоан Брістоль притисла його до спини Руді так, Немов хотіла проштрикнути її тим тупоносим револьвером. Тепер зачекай тут. Я спущуся вниз, виведу з гаража машину і задурю голову черговому. Це забере хвилин десять, а тоді виходити. Двері за ним зачинились, і жінки залишилися самі. Вони не розмовляли. Не обізвались одна до одної ані словом. Мовчки і напружено стояли вони поряд, а позаду на пальто випинався ніби невеликий наметик. Там, де ліва рука Джоан Брістоль притискала до спини Руді револьвер. «Цікаво», – подумала Руді. А чи вистрілить вона, якщо я раптом ступну в бік, аби відсунутися від револьвера? Але випробовувати вона не стала, і не лише через те, що боялася. Адже вони збиралися вести її туди, куди вона сама весь час хотіла їх заманити, на місце злочину. То чому би з ними й не поїхати?» Інша річ, що, може, їй більше не випаде нагоди втекти. Тут така нагода, ніби то є, і все ж таки чому б не заждати, адже туди прийде і Квін. Нарешті Джоан Брістоль заговорила. Ну, годі, тепер ходімо, тільки хочу тебе попередити. Якщо ти хоч писнеш на сходах, або коли будемо йти через вестибюль, або ж на вулиці біля машини, я вистрілю. І не думай, що я жартую. Я ніколи не жартую. Зроду, у мене не було почуття гумору. Руді нічого не сказала, тільки подумала, що так воно, мабуть, є, і що це жахливо завжди бути злою. Злою на цілісінький світ. Вони вийшли із кімнати і рушили затхлим коридором. Зненацька десь за дверима задзвонив будильник, і їм обом здалося, ніби між них пробіг електричний струм, передавшись від однієї до другої через револьвер. Руді почула, як Джоан Брістоль тяжко звела дух у неї за спиною і зрозуміла. Тільки чистісінька випадковість урятувала її від пострілу, коли та здригнулась нараз, почувши дзвінок. Вони повернули до бічних сходів. Звідкись ізнизу до них уже долина в гріфів голос, олункий та безвиразний. «Та ще хоч трохи! Нема манірця. «Стій!» – прошепотіла Джоан Брістоль на долішніх східцях. «Стійки чергового звідти видно не було!» Хтось похлинувся, закашлявся і знову почувся голос Гріфа. «Стривай, стривай! Не видудли усієї пляшки!» «Ну!» – шепнула Джоанн і підштовхнула Руді револьвером, немов то був важіль, що керував її рухами. У вестибюлі було видно самого Гріфа. Він навалився на стійку під першу голову руками. На якусь дивовижну істоту, двоголову, чотириногу і чудернацьким горбом на спині скидалися ці дві жінки. Дві жінки і револьвер. Гріф на них навіть не обернувся. Вони були уже біля автівки, коли він наздогнав їх. Машина стояла недалеко від готелю. Джоан Брістоль звалила Руді сісти ззаду і сама сіла поруч неї. Гріф сів за кермо. Вони не сказали одне одному ані слова. Джон пересунула револьвер, і тепер він впирався Руді у бік. Руді сиділа тихо, зовсім не пручаючись. Доїхали швидко. Коли повернули на 70-ту вулицю, Джон сказала, «Якщо не будеш впевнений, не зупиняйся». Вони поминули будинок, наче їхали не сюди, а кудись далі. Він надійно оберігав таємницю. Будинок був такий, як і минулого ранку о цій порі. Минулого ранку. І ще перед тим, як усе це сталося. Коли проїжджали повз будинок, усі троє повернули на нього очі. Кин уже, певне, повернувся. Він уже там. О, Боже! Тільки тепер, саме у цю мить, Руді почав охоплювати страх. А що, як його іще нема? Трохи перегодя Гріф повернув назад і під'їхав до будинку із другого боку. Нарешті він загальмував. Усі знову втупили очі у віконця машини. Ніде ані душі. Можна зайти, прошепотів гріф крізь ціплені зуби. Ходім. Серце Руді було, мов сполоханий птах, коли її витягли на тротуар, затисли з обох боків і квапливо повели до будинку. Вони підійшли до дверей, сторожко озираючись довкола, чи не бачить їх хто. Та ніде нікого не було. «Все гаразд», – сказала Джоан Брістоль із полегкістю. «Де ключ, який був у неї? Швидко!» Вони штовхнули її через поріг і знову замкнули за собою двері. Руді слухняно виконувала усе, що їй наказували. Та тепер уже справа доходила до кінця. Тепер, коли двері замкнено, кінець насувався із кожною секундою. Навіть якщо квін повернеться за п'ять хвилин, він однаково спізнеться. І знайде її мертву, так само, як і Грейвза. Навіть якщо він повернеться цієї миті, однаково буде пізно. Тоді, окрім Грейвза, тут залишаться два трупи. Ці люди озброєні, а у них із Квіном нічого нема. А може... А може він і взагалі не повернеться? Може, і з ним скоїлося якесь лихо? Темрява у будинку була непроглядна, як і раніше. І Джоан Брістоль сказала Гріфові майже те саме, що сказав Квін до Руді, коли вони вперше прийшли сюди разом. «Не засвічуй світла, поки не піднімемося на гору, інакше з вулиці побачать». І Руді здалося що від тієї миті, коли вона чула ці слова, минуло уже багато-багато років. Тільки от того разу тут не було вбивць, тільки двоє молодих людей, які намагалися почати життя наново. Гріф витер сірника, затулив його долонями і рушив попереду. Руді йшла слідом за ним. У пальті на опаш з револьвером немов припнутим до спини. А що, як він дожидає там, на горі, у темряві? А що, як він вийде і скаже «Руді, це ви?» Тоді вона буде призвідницею його смерті. Вона принесе йому загибель. Якщо ж його там немає, то, то гарантовано загине сама». Із цих двох можливостей вона віддавала перевагу другій, а втім, яка різниця. Тепер уже однаково пізно. Жоден із них не встигне до автобуса. Місто таки взяло гору над ними, як і завжди. Вхід до кімнати, де лежав мрець. При тьмяному світлі гріфового сірника видавався моторошним чорним провалям. Потім у кімнаті спалахнуло світло, і руді заштовхнули туди. До мертвої людини. У порожнечу, де не було квіна, який став би їй на допомогу. Його там не було. Гриф сказав... Ну, давай, шукай мерщий рахунок і забираймося звідси. Джоан Брістоль подивилася на підлогу, а тоді загрозливо повернулася до Руді. Ну, то де ж він є? Вона й досі тримала в руці револьвер, але тепер він уже не впирався Руді у спину. Там, біля нього, я ж казала, обізвалася Руді безживним голосом. І трохи помовчавши додала. А ви мені і повірили. Тут ти виходить, зойкнула Джоан і повернулася до спільника. Ось бачиш, я ж казала. Перед очима у Руді майнув кулак. Де рахунок? У тебе? ревонув сердито гріф. Руді заточилася від його удару, а тоді криво посміхнулася. «Ну, це вже вам доведеться з'ясовувати самим», – сказала вона мстиво. Голос Гріфа нараз став цілковито спокійним. Це був спокійний голос убивці. «Ану, дай на його сюди», – мовив він до Джоан. «Я сам». Револьвер опинився у нього в руці. «Одійди, ну, від неї!» І Руді засталася сама, зовсім сама, загнана у куток. Він підступав дедалі ближче до неї, певно, хотів вистрілити в притул, аби скидалося на самогубство». Минуло всього дві чи три секунди, доки грів підійшов до неї, але Руді здалося, що сплили цілі години. Прийшло усвідомлення. Зараз вона помре. Може, це й на краще? Все одно тепер уже надто пізно. Автобус поїхав. Автобус додому. А на годиннику вже за чверть шоста. То було останнє, що вона побачила. А тоді заплющила очі і чекала. Чекала. Звук пострілу змусив її розплющити очі. Їй здалося, що вона ніколи у житті не чула гучнішого звуку. Незрозумілим було тільки, чому їй зовсім не боляче. А може смерть завжди така, якесь заціпеніння, а тоді безшелесна тиша? Гріф чудно хитався у неї перед очима. «Цікаво, це він хитається чи вона? Чому у нього так багато рук і так багато ніг, так багато гріфів?» револьвер із якого усе ще цідиться демок тремтить у його піднятій руці, а її тримає інша рука. І ще одна рука схопила його за горлянку. Обличчя у нього спотворене і багрове, а за ним якесь інше обличчя, також спотворене, але не настільки, аби його не впізнати. Хлопець із сусіднього будинку бився за неї. Бився так, як і годилось битися хлопцеві із сусіднього будинку. Раптом підлога здригнулася. Щось важке повалилося додолу. Уже не було гріфа. Не було рук, ніг, облич перед нею. Не було нічого. На підлозі звивалися у мішанині двоє тіл. Повз неї метнулася Джоан Брістоль і, схопивши біля каміна кочергу, здійняла її над головою. Так, у Руді були зв'язані руки, але коли хлопець із сусіднього будинку міг із порожніми руками стати проти револьвера, то вона стане зв'язана проти кочерги. І вона підставила ногу. Джоан Брістоль гепнулася до лілиць. Кочерга відлетіла в бік і грюкнула об стіну Руді кинулася на Джоан і притисла її коліньми до підлоги Вона не могла розгледіти, що діється між чоловіками Чула тільки звуки ударів Один, другий, третій Раптом ті двоє на підлозі роз'єдналися Один підвівся, а другий зостався лежати той, що підвівся, тримав у руках револьвер. «Зараз я допоможу вам, Руді!» – мовив він, отцапуючись. І вона побачила. На підлозі лежав гріф. Він злегка здригався, тоді звів руку, торкнувся до голови, одначе з місця не зрушив. Квін не спускав із нього очей, револьвер був у нього. «Я… я тримаю її», – сказала Руді. Він обернувся до Грейвзового письмового столу, щось узяв там, а відтак підійшов до неї і розрізав пута. Обоє вони так засапалися, що й досі не могли розмовляти. Потім Квін позв'язував ті стяжки матерії і скрутив руки Джоан Брістоль за спиною. «І йому також, важко дихаючи, сказала Руді. А як же?» Він пішов до спальні, приніс простирадло із Грейвзового ліжка і, розірвавши його на кілька довгих стяжок, став на коліна біля Грівса. «Я побачив у вікно, як вони вели вас сюди. Ви йшли так напружено, що я одразу здогадався. Вони погрожують вам зброєю. Тоді...» Тоді я сховався у ванній. Це вони, Квіне. Цього разу ми не помилилися. Я вже знаю, Гоумс не вбивав, але ж і мені там також кепське довелося. Він підвівся і оглянув свою роботу. Ну, на деякий час це їх трохи вгамує. Гаротів затуляти не варто. Нехай собі валають хоч луснуть. Та, власне, це нам тільки на руку. Ми їм навіть допоможемо. «Квіне, до чого усе це тепер?» – знесилено запитала вона. «Ось вони тут, але яка різниця?» «Погляньте-но, дві хвилини на сьому. Давайте спробуємо. Підемо туди. Може, коли не цим автобусом, то як і іншим?» Усе марно, квіне. Я ж вам казала. Бачите, місто уже прокидається. Поліція теж прокидається. Не гаймо часу, аби нас тут не заскочили. Ходімо, роді, спробуймо. Він схопив її за руку і потягнув до сходів. Вони спустилися вниз. Беріть свою валізку, відмикайте двері і стійте там. «А я зателефоную. Це забере не більше, як хвилину». Він зняв слухавку. «Ви готові?» Руді стояла біля дверей, тримаючи у руці валізу. Вона була готова бігти. Квін промовив у слухавку. «З'єднайте мене із поліцією!» Тоді обернувся до Руді і сказав. «Відчиніть двері, аби і я встиг». Вона штовхнула двері і підставила ногу, аби ті не зачинялися. «Ало! Поліція! Вчинено вбивство! Істсайт, 70 а вулиця, будинок!» І він назвав номер будинку. «Господар Стівен Грейс лежить мертвий на другому поверсі. У тій самій кімнаті ви побачите двох людей, які вбили його». «Вони зв'язані, і ви застанете їх, якщо не будете зволікати. Там таки, у письмовому столі знайдете листа і з нього довідаєтеся про причину». «А, так, іще одне», – промовив він, ніби забувши дещо важливе. «Револьвер, із якого вони стріляли, лежатиме біля надвірних дверей під килимком». «Що?» «Ні, це не жарт. Якби ж то це був жарт». Е, я?» Ні, просто перехожий. Він кинув слухавку повз автомат, повернувся до Руді і гукнув Тікаймо. На мить він зупинився у дверях, підсунув револьвер під килимок і слідом за Руді вибіг на вулицю. Це їхня машина. гукнула вона через плече. Він залишив ключ. Квін скочив за нею у машину, пристукнув дверцята. І автівка рванулася з місця. Тільки-но вони повернули за ріг, як іззаду долину в звук поліційної сирени. «Скоро вони!» – мовив Квін. «Якби не машина, нас би злапали!» І з шаленою швидкістю мчали вони іще безлюдною Медісон-авеню. Двічі Квін проскочив під червоним сигналом світлофора. «Однаково ми не встигнемо, Квіне», – сказала Руді. «А все-таки спробуймо». Дедалі розвиднювалось. На Сході займався новий день. Ще один день у Нью-Йорку. «Ну що Нью-Йорку? Взяв таки гору. Тепер ти зловтішаєшся, так? Приємно відчувати, що ти нас здолав, занапастив». Але подумай кого? Хлопця і дівчину із невеликого містечка. У нас були однакові шанси, егеш, як завжди. Ти страшне і жорстоке місто, місто лиходій. Однакові шанси. Та де там? Ти гниле місто, ти. Ти. Ти непотріб Нью-Йорку. Сльоза зблиснула у руді на скроні. І поповзла далі убік, бік, майже до вуха. Ось як швидко вони їхали, і такий сильний вітер бив їй в обличчя. Квінова рука на мить відірвалася від керма і міцно стисла її руку. «Не плачте, Руді, будь ласка!» – мовив він здавленим голосом, не спускаючи очей з дороги. «Я не плачу», – відказала вона. Такої втіхи Нью-Йорк від мене не діжде. Нехай хоч би що, а я не покажу перед ним свого горя. Будинки попереду здіймалися все вище і вище. З кожним кварталом вони неначе росли вгору. Спочатку були на 8-10 поверхів. Далі стали п'ятнадцятиповерхові, потім двадцятиповерхові, ще далі тридцятиповерхові, а там іще більші. Вони пнулися все вище і вище в небо, застуючи світло, аж доки не стало здаватися, що автівка їде дном глибокої стічної канави. Десь там, на горі, ясніло небо, а Тут внизу усе було тьмяне і сіре. Завжди сіре. Нескінченні бетонні лабіринти, що із них не видно виходу. Вони мчали уже сьомою авеню, простуючи до тридцятої вулиці. З правого боку на них насувався Бродвей. Проїхали іще трохи, десь до Сорокової вулиці, і ось уже Бродвей утворив подвійний трикутник, що його усі називають Таймс-сквером. Перед ними виросла велетенська будівля Нью-Йорк Таймс, а далі і праворуч дивний височенний брус, не знати, навіщо зведений проти ясного вранішнього неба. Руді схопила Квіна за руку так несподівано рвучко, що він крутнув кермо, і вони мало не заїхали на тротуар. Вона стояла на колінах, видивлялася у заднє вікно і торсала Квіна за плече. «Квіне, Квіне, погляньте! бо погляньте! Годинник на вежі Парамаунт показує за п'ять хвилин шосту! Тільки за п'ять хвилин шосту!» Той у кімнаті, певне, спішив. «А може, це й спізнюється? Обережно, не випадіть із машини!» Та вона, майже не слухаючи його, посилала годиннику цілунки рукою, не тямлячись із вдячності. «Ні, Квін, ні! Цей годинник правильний! Цей правильний! Це мій єдиний друг у цілому місті! Я знала, що він мені допоможе!» «Виходить, іще можна встигнути. У нас іще є Надія!» Так, Надія зажевріла і спалахнула яскравим багаттям. «Вона ніколи більше не побачить хмарочоса Нью-Йорк Таймс. Вона ніколи більше сюди не повернеться!» «Сядьте, сядьте, зараз нам повертати!» – напружено промовив Квін. Два колеса автівки аж відірвалися від асфальту на крутому повороті, і ось вони уже на 34-й вулиці. А там, попереду за два квартали від них, між 8-ю та 9-ю авеню, там попереду уже їхав великий міжміський автобус. Він щойно виїхав із воріт автобусної станції, повернув і почав набирати швидкості. На захід, до річки, до тунелю, у напрямку Джерсі, до їхнього дому. Так близько і так далеко, якби, бодай на хвилину раніше, вони б ще встигли. У Руді вихопився легенький болісний вигук, однак вона негайно погамувала його. Вона не питала Квіна, що їм робити. І він теж у неї нічого не питав. Він просто натискав на газ. Ні, він не міг змиритися із поразкою. З волі він пустив легку слухняну автівку на вздогін за автобусом. Вони мало-помалу наближалися до нього і ось уже порівнялися. Автобус уповільнив швидкість, щоб повернути до тонелю. І Квін загальмував поряд із ним. Їм допоміг приязний червоний вогник світлофора. Він спинив і громісткий автобус, і невеличкий автомобіль. Вони вискочили із машини і стали біля автобуса, благально стукаючи у двері. – Відчиніть! Пустіть нас! – Будь ласка, пустіть! – Не лишайте нас тут! – Квіна! Квіне, покажіть йому гроші! Водій похитав головою і насупився, і з виразу його обличчя та жестів вони зрозуміли, що той лається. А червоний вогник світлофора усе світився, і він не міг поїхати. Він мусив сидіти і дивитися у їхні стражденні зболені очі. Жодна людина, що має серце, не встояла б перед тими очима. А він, той водій, певна річ мав серце. Він поглянув на них іще раз, похмуро озирнувся, чи не дивиться хто, а відтак смикнув важіль, і двері із шипінням розсунулись. «Чому ви не сідаєте там, де потрібно?» – закричав до них водій. «Ви гадаєте, це вам трамвай, що зупиняється на кожному розі?» І всіляке таке інше, що кажуть люди, аби їх не вважали надто добрими. Руді, злегка похитуючись, пішла проходом і знайшла два вільних місця. За хвилю поруч із нею сів Квін. Покинута машина лишилася біля тротуару. В руках у Квіна були автобусні квитки. Він міцно їх тримав. Квитки до самого кінця. Це були квитки додому. Автобус рушив. Вони їхали полями Джерсі. Позаду був тунель. Позаду був Нью-Йорк. І тільки тепер Руді змогла заговорити. Квіне. Мовила вона півголосом, аби ніхто їх не почув. Як ви гадаєте, поліція визнає їх винними, чи вони зможуть викрутитися? Адже нас там не буде, аби розповісти, як усе сталося. Нам і не треба там бути. Будуть інші і розкажуть усе так добре, що їм не вдасться викрутитись. Інші? «Ви хочете сказати, були свідки?» «Ні», – похитав головою він. «Свідки у убивства немає. Ніхто цього не бачив. Але у сім'ї Грейвзів є одна людина, що її свідчень буде цілком досить, аби їх засудити». «Звідки ви знаєте?» «Там, у Грейвзовому письмовому столі, Є лист від його молодшого брата Роджера, що вчиться десь у коледжі. Пригадуєте, я казав вам про нього». «Очевидь, Грейв задержав того листа учора. Я знайшов його, коли чекав там на вас». «Так от, той хлопчина пише Грейвзові, що коли до нього звернеться жінка на прізвище Брістоль і спробує його шантажувати... «Нехай він на те не здається!» «А як він дізнався?» «Тому що він був із нею одружений!» У першу мить Руді не могла і слова мовити із подиву. «Ну, ось воно що!» – обізвалася вона нарешті. «Тепер зрозуміло, чому вона написала у записці «Ви мене не знаєте!» але я тепер вважаю себе за члена вашої сім'ї». «А тож ви, мабуть, чули, трапляється, що когось із хлопців підпоюють і обкручують. Але тут навіть і шлюб був не справжній, Усе було розіграно. У неї десь є законний чоловік, тож вона боялася, що її викриють і притягнуть до суду за двоємужество». Усе це була чистісінька комедія, а не одруження. Але як він взагалі злигався із тими покидьками? Ця Джоан виступала у невеличкому кабаре десь неподалік від його коледжу. А він ходив туди по суботах із товаришами. Там і познайомився із нею. Він же ще хлопчисько. Закохався, освічився. А вона і її коханець дізналися, що він із поважної родини і що грейвзи мають неабиякі грошенята. Тож вони і влаштували фальшиве одруження, розіграли його. Ну, такі штукенці їх вчиняли хіба у минулому столітті. Саме на такі давні штуки часом і ловляться простаки, знизав плечима Квін. Ось послухайте, на краще, як усе було. Її полюбовник грав колись у Водевілі, вдавав провінційного мирового суддю. Йому довелося тільки зіграти свою роль знову. А хлопчисько, він повірив, ніби і дійсно взяв шлюб. Певно, не обійшлося і без доброї чарчини. І ви хочете сказати, що він не здогадувався? «Ну, у листі він пише, що здогадався десь місяці за два. Вони, розумієте, нікому не сказали про своє одруження. Хлопець собі й далі вчився, а вона так само виступала у кабаре. Які ж бони ці люди є на світі!» «Так, згоден. Отож, вони бачилися тільки по суботах і неділях. Ця Джоан...» «Висотала із нього усе, що він мав». «Ну, і все те, звісно, до пори до часу». «А вже ж! Так воно зрештою і сталося. Певна річ, від самого початку усі гроші йшли від Стівена Грейвса. Ну, а далі можете і самі здогадатися». «Так, загалом здогадуюсь». Одного разу хлопець випадково побачив того типа біля її вбиральні, впізнав його, ну, що він був мировим суддею, і нарешті усе зрозумів. Але вони хутенько очкурнули геть. Ще пак кивнула Руді. Та їм видалося цього замало. Видно, шкода було покинути такий лазий шматок. І вони вирішили, що можна спробувати іще раз урвати грошенят, перша, ніж Роджер напише старшому братові і застереже його. І отут усе й сталося. Роджерів лист випередив їх всього на декілька годин. І Грейвс був готовий до зустрічі із ними. Ну, решту я собі уявляю. Чула, як вони розмовляли поміж себе. Замість здатися на шантаж, він їх пристрашив. Жінка пішла туди перша, а чоловік залишився на вулиці. Грейвс сказав їй, щоб вона забиралася геть, інакше він викличе поліцію. Вона розгубилася, кинулася до дверей і впустила свого спільника. Той витяг револьвера. Грейвс намагався його відібрати і наклав життям. «І я мало був не наклав життям. Та й ви також. Це тоді, коли ви билися із ним?» «Ні, перед тим, коли зустрівся із Гомзом. «Як? Що сталося?» «Ха! Гомз. Він, звісно, був непричетний, але так злякався через той чек, що коли дізнався про Грейвзову смерть і зрозумів, що звинуватити можуть його, то сам мало не став вбивцею. Він намагався? Мало сказати, намагався. Він мало не загнав мене на той світ, підсипав чогось у мій келих і намірявся кинути мене у ріку. Здається, навіть витяг було мене із машини, я не пам'ятаю. Я тоді уже наполовину знепритомнів. Мене врятувало ваше ім'я. Я, Я пробелькотів, що ви знаєте про нього, і що навіть коли він мене вб'є, це йому не допоможе. От тоді усе й змінилося. Ну, він, звісно ж, перелякався іще дужче, проте замість штовхнути мене у річку, із чверть години лив мені на голову холодну воду і примушував ходити навколо машини. Ходити і ходити, аби розвіяти силу снадійного. А тоді, притьмом, одвіз мене до себе додому і взявся відпоювати чорною кавою. Ну, а потім? Не знаю. Потім ми ніби відчули довіру один до одного. Не питайте мене чому, не знаю. Певне, ми стомилися уже від обопільної підозри. Я б повірив, що він не убивав Грейвза, а він повірив, що я не мав наміру його шантажувати. Він просто опинився у скруті, не мав грошей, і аби хоч якось це приховати дав Грейвзові надійний чек. Та вчора він уже розжився на гроші і пішов до Грейвза повернути борг, а там виявилося, що справу доведеться відкласти, тому що Грейвз ніяк не міг знайти того чека. Він перевернув усі папери, та так його і не знайшов. Ви ж пам'ятаєте, швидше за все це я його впустив. «Мабуть, Грейвз до того ж хвилювався, адже мала надійти ота Брістоль, і він хотів якнайшвидше вирядити Гомза, адже із ним усе було зрозуміло. А той, той, звісно ж, тривожився. Дуже тривожився, але він розумів, Грейвз людина порядна і не буде правити із нього зайвого за той чек, і не буде звертатися до поліції». Щоправда, Грейв сповівся із ним суворо, але вони не сварились, і Гоумс пішов заспокоєний. Вони домовилися, що Грейвс не буде переслідувати його судом, і що він прийде іншим разом, а Грейвс тим часом знайде чек. Грейвс саме чекав на Брістоль. Гоумс, виявляється, був там незадовго перед нею. Одне слово – я віддав йому той чек, а то його неодмінно вплутали б до цієї справи. Ну, а я уже переконався, він був непричатний до вбивства. І він при мені виписав новий чек, позначив його тим самим числом, що і перший, і надіслав поштою на грейвзове ім'я. Далі Квін виняв щось із кишені і показав Руді. Вона аж зблідла, побачивши стільки грошей. На мить у неї майнула думка: "Ні, не бійтеся", мовив Квін, заспокоюючи її. "Тепер це чесні гроші. Мені їх дав Голмс. Він наполіг, щоб я їх узяв, коли дізнався про нашу історію, вашу і мою". А він відчув таку полегкість, коли видобувся із цієї халепи, що дав мені грошей. 200 доларів. Сказав, що як я дуже схочу, то можу повертати йому потрохи. У всякому разі, для початку тут досить. У нашому містечку 200 доларів – це не аби що. Вистачить хоч на перший внесок за... Та Руді не чула. Вона уже не чула його. Її голова схилилась йому на плече і ритмічно погойдувалась у так руху автобуса. Очі її були заплющені. Знеможена, вона поринала у сон. «Ми їдемо додому», думала вона крізь дрімоту. Я і хлопець із сусіднього будинку. Нарешті ми їдемо додому. Далеко далеко, на вежі Парамаунт, годинник вибив чверть на сьому. Корнел Вулріч під псевдонімом Уільям Айріш. Строк минає на світанку Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей неймовірний твір «Батька жанру нуар» Корнела Вулріча Напишіть ваші враження у коментарях Підпишіться на цей канал